La Slavoslovia 12. -a, pentru urcarea treptelor de pădării de sine, aleluia slavă Tatăl Celeste, iubim și îți mulțumim, fiindcă lepădarea de sine ne a învățat, că lemnul cunoașterii binelui și răului, cu lemnul Sfintei Cruci l-ai schimbat și prin el în inima noastră a intrat. Aleluia slavă Tatăl Celeste, iubim și îți mulțumim, fiindcă lepădarea de sine ne a învățat, când mâinile noastre întinse spre păcatul lăcomie, cu mâinile Fiului Tău celibit, țintuite pe cruce, cu piroane, ni le ai schimbat. lui slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă predare de sine ne învățat. Când adânca noastră cădere în păcat ai reparat și pe crucea sufletului nostru, ca un miel pentru jertfă pe Fiul, l-ai înălțat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată cele stă iubim și îți mulțumim, fiindcă lepădarea de Sine ne-ai învățat, când spinii săgeților aprinse, aruncate de demon în mintea noastră cu spinii cununii purtate de Domnul Isus Hristos, i a îndepărtat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată cele stă iubim și îți mulțumim, fiindcă lepădarea de Sine ne învățat, când moartea noastră cu moartea Fiului ai schimbat și de moartea ce veșnică ne-ai scăpat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă lepădarea de sine ne-ai învățat. Când întoarcerea noastră ca a lui Adam, în pământul din care a fost luat, cu îngroparea fiului ai răscumpărat și la cer ne-ai înălțat, aleluia, slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă lepădarea de sine ne învățat. Când păcatele noastre asupra fiului le-ai luat, în brațul lui cel tare și puternic, porți iadurile-a sfârmat. lui slavăție Tată Tatăl te iubim și îți mulțumim, fiindcă lepădarea de sine ne când în când învierea lui Adam și a noastră, cu înțelepciunile-ai lucrat și cum vierea fiului, oștile demonilor le a alungat. Aleluia, lui ție, Tatăl te iubim și îți mulțumim, fiindcă lepădarea de sine ne când pomul vieții veșnice, al trupului fiului tău cel iubit, prin taina Sfintei Euhalistii ne-L-ai dat și în cartea vieții numele noastre le-ai însemnat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celestei, vin și mulțumim, fiindcă repădarea de sine ne-ai învățat când pentru noi cu fiere Domnului Isus Hristos a fost adăpat, iar nouă, Mierea numelui tău cel sfânt și chipul tău cel Dumnezeu este mi le redat.